що насувалося, як степова орда, що загрожувало і їй, і її прирученому левові. Від того чоло її оросилося великими краплями, хоча дощу ще не було, а очі заблискотіли малими лискавочками. А вся вона зібралася у стислу пружину, як і її кулачки, і знову кинула до хмар долонями і закричала, але... Цього разу вискуче страшно. «Ні кроку вперед! Наказую тобі! Ні кроку!» І в цей час усе небо запалало вогнем. І пішли по ньому сліпучі зигзаги. І все воно затрусилося і захиталося, ніби починало кипіти. Один грім вибухав, а інший ще не затих. Отож гуркіт злився в безперервну лавину звуків і яскравішими спалахами, і з затиханнями. А небо, ніби хтось величезний місив руками, як колись місили тісто в діжі, і дівчинка вся аж тремтіла від напруги та збудження. Але не помітила вона, воюючи з хмарами, що пан Богдан дивно скулився на траві і зігнувся. І його обличчя, також повернуте до неба, спотворилося, і стало ніби жахка маска. Очі вирячилися, а рот розтулився й ошкірив зуби. Десь віддаля густо зашуміло, і цей шум стрімко наростав, ріс і напливав, і валом котився на них, і знову дівчина замахала руками і кидала в той бік долонями, а за спиною в неї, як кінський хвіст, маяло розсипане волосся. Очі її стали великі й гарні, як ніч, бо проти дикої темряви вона змагалася і поставала. Але ця ніч, яка накочувалася на них, із блемотами, горкотами і загрозливим наростаючим шумом, не шукала ні її, ні її розширених очей, щоб пірнути в них, а шукала жертви беззахиснішої. І ту жертву знайшла. Пан Богдан здригнувся всім тілом і упав під боріддям на власні коліна. Дівчина ж Митю це відчула, різко повернулася до старого, а побачивши його, отак дивно скорченого, кинулась. «Пане Богдане!» – закричала. «Що з вами?» «Нічого, доцю!» – прохрипів старий. І це вперше назвав її доцею. «Вибач мені!» «Може, може якихось ліків дати?» Впала перед ним на коліна дівчина. «Ні, доцю!» Прохрипів лев із білим, як і волосся, його обличчям. «Я знав, що так буде, і хотів цього». Хапав ротом повітря, і в цей час на них звалилася лавина зливи. «Пане Богдане!» – шарпала старого мала. «Пане Богдане, я не хочу, чуєте, не хочу! Ви не повинні тут вмерти!» «Ляжте, ляжте, не сидіть так!» Послухався і ліг. Дощ лився на нього потопом, перетворивши пишне волосся в попіл. Дощ лився і на неї, зліпивши волосся й вії. А небо хиталося, лискотіло й вихлялося, і стояв над головою цілковитий гул, що раз-пораз раз вибухав, і лилися, і спадали на них водяні потоки. Дівчина метнулася до сумки старого, яку він чомусь скинув був, і вивалила все, що там було на траву. Схопила саме ті ліки, де було виламано кілька таблеток, і хотіла вкласти йому до рота, але він лежав уже витягнутий, і напрочуд спокійний, і з вимитим лицем, якийсь тихолагідний, із м'яким усміхом на напіврозтулених вустах. І тоді вона заридала, рвучий на собі мокре волосся, заскавчала, як перелякане песенят.